السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين وبعد ما بعدكم حمدي الله سبحانه وتعالى ناكمتكم تمام محمد sala na salam zinfikie tunamshukuru allah subhanahu wa ta'ala kwa kutupa fursa kama hii kwa ajili ya kukumbushana maneno yake allah subhanahu wa ta'ala na mwanendo wake mtume muhammedin sallallahu alayhi wa sallam ama mada na njia za علاجha tunaangazia yale ambayo kwamba yanawakumba watu katika ndoa zao na vile vile tutaangazia yale ambayo kwamba yanaweza kuleta suluhu katika ndoa kama yale kwanza tunafaa kufahamu kwamba ndoa ni nema miongoni mwa ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amewajalia waja wake na vile vile ndoa ni aya kubwa na ishara kubwa ya kuwepo Allah subhanahu wa ta'ala na vile vile ndani ya ndoa kunayo utulivu na kunayo rahma na kunayo kutoshelezeka kwa mtu kuweza kujiweka mbali na yale ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala na kuweza kuepuka madhambi mfano ya uzinifu Ndoa ni jambo ambalo kwamba linakuwa ni sababu ya mja wa Allah Subhanahu wa Ta'ala kuinamisha macho yake kwa wale ambao kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala ameharamishia Ndoa ni sababu ya mtu kuhifadhi tupu yake kwa yale ambayo kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala hayaridhii na nema kama hiyo atapata mja wa Allah subhanahu wa ta'ala raha ndani yake atapata ndani yake vile vile utulivu na vile vile atapata rahma za Allah subhanahu wa ta'ala waja kama wale wanandoa endapo watakuwa wameshikamana na kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na vile vile wakalazimiana na njia ambayo kwamba ni ya Allah Subhanahu wa Taala ndoa ni nema ya kihakika ambayo kwamba inakuwa ni sababu ya mtu kuhifadhi nusu ya dini yake na vile vile ndoa inakuwa ni sababu ya mtu kuhifadhika kutokana na mitihani ya ndani ya nyumba na nje na vile vile ndo ni sababu ya mtu kupata raha katika moyo wake na maisha yake kwa ujumla اذا كان المتزوجين قد اعتصموا بالكتاب والسنه النبوي الكريم عندها بو وnalo wa widi wa wakishikamana na mafunzo ambayo yanatoka katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na mwongozo wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fa'ashara kullu wahid minhum al-akharah 'ishratan salihatan tayyibatan mubaraka wa yakunu fi buyuti al-muslimin na kila mmoja kati ya wanandoa hao wawili wakawa wanajitahidi kwa kuishi na yule mwenzake kwa njia ambayo kwamba ni nzuri akawa anamtendea wema katika maneno na vitendo basi nyumba kama hiyo itakuwa ni nyumba ya Kiislamu ambayo kwamba inapatikaniwa rahana yake wamatanhara fa wahid min al min kitab الله wa sunnat al-nabawi fatabda al-mashakil fi dhalika al-bayt napindi tu mmoja kati ya wanandoa endapo atapinda na kuachana na mafunzo ambayo katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallama hapo itaanza misukosuko na ndani ya nyumba kama ile hapo ndiyo itatokea kuvuka mipaka za Allah Subhanahu wa Ta'ala hapo ndiyo itatokea kuvurugana baina ya wanandoa hawa itakaposahauliwa kitabu cha Allah Subhanahu wa Ta'ala na Mwenelu wa mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam asbaha azawj la yubali biawami shir'i wa nawahi yule mume wa yule nyumba atakuwa hajali kabisa naam sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala na makatazo yake hatakuwa hafuati sheria za Allah na vile vile akataziki na yale ambao Allah subhanahu wa ta'ala amekataza vile vile upande wa pili yule mke akiwa atakuwa amewaachana na kitabu cha Allah na vile vile mafunzo ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallama basi atakuwa vile vile a, ba, hajali kabisa bali anavunja hukuk ambazo kwamba Allah Subhanahu wa Taala amemlazimisha ye kumtendea mume wake atakuwa hajali vile vile Na na kuishi kwa wema na yule mume wake na hapo itakuwa ni shida juu ya shida na milango za shida zitakuwa zimefunguka kwa nyumba kama ile na hapo itakuwa wanasema chochote ambacho kwamba wanataka kuisema hawatafikiria je ni kisema hii itakuwa ni sawa ama nikitenda hii itakuwa ni sawa bali watakuwa wanaona chochote ambacho kwamba kinakuja bila kufikiria wanaisema ama chochote ambacho kwamba wanataka kuyatenda wanakuwa ni wenye kuyatenda na hii sababu tumeona kwamba ni kujiweka mbali na mafunzo ya Allah Subhanahu wa Ta'ala na mwelekeo ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam asa ikifikia hapo ndio utamkuta mmoja kati ya hao ana ndoa wawili Ima mume ama mke analia kwa huzuni na vile vile anajawa na mawazo ambayo kwamba hafahamu ataitatua vipi na ni nyumba ya Kiislamu walioona katika sheria ya Kiislamu lakini amejawa na mawazo hajui la kufanya analia kila siku sababu ni ma min abdin yanharifu an manhajillahi wa sunnah fi 'ishratihi li ahlihi illa athaqahu Allahu bi 'adhabin akuna yoyote ambayo kwamba atakunda kinyume atapinda katika maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala ama atakunda kinyume na kupinda katika maneno ya rasul alayhi salatu wa salam illa Allah subhanahu wa ta'ala atampatia adhabu katika maisha yake Huku duniani na vile vile Allah Subhanahu wa Ta'ala atamfungulia milango za shida, milango za matshaki katika nyumba yake. Atakuwa anashtakia kila siku kwamba niko na shida katika nyumba yangu, nasikia uchungu, naona viki na kadhalik. Watakuwa wanalia lakini kulia kwao itakuwa haiwezi kuwapatia manufaa. Watakuwa wanajutia lakini majuto yao itakuwa haiwezi kusaidika. Sababu kubwa tumesema Nikule kusahau kitabu cha Allah Subhanahu wa Ta'ala na mafunzo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa Dio ndio zikavuka mipaka ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kisha Allah Subhanahu wa Ta'ala akawaachia maisha yao wakawa wanapata adhabu katika nyumba ambayo kwamba ilikuwa inatarajiwa kabla ya ndoa kwamba itakuwa ndio nyumba ya furaha walikuwa wanataraji kabla ya ndoa kwamba watakuwa wanapata utulivu katika nyumba kama ile lakini kwa sababu moja tu ya kujiweka mbali na mafunzo ya Allah na vile vile mafunzo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ikawakuta dhiki ambayo kwamba hawajui ni namna gani watajiondoa kwenye dhiki kama hiyo na mashakilu zaujia shida ya ndoa haibaki kwa wawili peke yake yani mume na mke bali kwa kumasi Allah subhanahu wa ta'ala na kukatana mafunzo yake na kujiweka mbali na mafunzo ya Mtume Muhammad basi inakuwa ni yenye kuenea inafikia yule mume kuwa ni mwenye kugombana na wazazi wake na vile vile kuwadharau wale ambao kwamba ni wazazi wa mke wake kisha huyu mke vile vile anakuwa ni mwenye kugombana na wazazi wake na vile vile kutoelewana na wazazi wa upande wa mume wake kisha anakwenda kwa madugu na madada mpaka mwisho inafikia wale wadogo ambao kwamba hawana makosa yoyote Hawana makosa yoyote watoto ambao kwamba wamezaliwa katika ndoa ile. Watoto wadogo wanafaa kuhurumiwa, Wanafikiwa na mushkila. ambaye kwamba wameleta wana wawili kwa kutokumti Allah Subhanahu wa Ta'ala na kufata hadhi ya Rasul alayhi salatu Wasalam. Mpaka inafikia mmoja wao anashindwa kutekeleza ibada ya Allah Subhanahu wa Ta'ala aliyoamrisha. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya kukataa Kitabu Allah wa sunna rasuli alaihi salatu was-salam hasa tumegundua kwamba manyumba mengi ambayo kwamba yanapata dhiki na shida katika ndoa inakuwa sababu ni kujiweka mbali na kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna mtuma Muhammad sallallahu alayhi wasallam ndio wa watu wakawa wanashitakia kila siku huzuni wanashitakia shida ambayo kwamba Haifahamu yeyote miongoni mwetu ila Allah Subhanahu wa Ta'ala ndiye anajua ni lipi la kufanywa ili isuluhike nyumba kama ile ama itenge nyumba kama ile. Munajua kwa nini imefikia mpaka leo hii nyumba ya Muislamu ambayo kwamba ilifungwa ndoa ya Kiislamu haina raha ndani yake. Kwa nini? Sheikh anatueleza hinama faqadna zawjan mutadayyinan walladhi yahfadh huquq zawjiha nipindi ilipokosekana mwanamume ambaye kwamba ana dini yake na tabia yake na anajua kuhifadhi haki ya mke wake ilipokosekana hiyo ndio kaanza mushkila katika nyumba ya waislam hinama faqadna zawjata mutadayyina wallati tahfadh huquq zawjiha pindi ilipokosekana vile vile upande wa pili mwanamke ambaye kwamba ni mwenye kushikamana na dini yake mwanamke ambaye kwamba anafuata amrisho Allah subhanahu wa ta'ala kisha ana hifadhi haki za mume wake ilipokosekana hiyo shida vile vile ikapatikana katika nyumba zetu za Kiislamu hinafa khinama faqadna umman tulipokosa wazazi wa kike alati tahfaz ibnataha yule ambaye kwamba alikusa kumlea mtoto wake katika njia ambayo kwamba ni sahihi shida zikawa naweza zinapatikania katika nyumba yani mwanamke ni mama na huyu mama atakapokosekana mwenye hishma na adabu na mwenye kulea kwa njia ya uzuri mtoto wake wa kike basi tufahamu kesho itakuwa ni sababu kuu ya yani nyumba kama ile kupata dhiki na shida waaba yar'a ibna na ilipokosekana vile vile wazazi wa kiume wakashindwa kuwalea watoto wao wa kiume katika manhaji ya Allah Subhanahu wa Ta'ala basi vile vile ikawa ni sababu ya nyumba kama zile kukosekana amani na raha ndani yake hinama faqadna rijala musadiqin salihin yuqarribuna baynal muftariqin ilipokosekana watu ambao kwamba wakisikia kwamba katika nyumba fulani ya Kiislamu imepatikaniwa misukosuko na dhiki na kunaayo kufariqiana baina ya mume na mke ilipokosekana watu wazuri kama hao ambao kwamba wakisikia habari hiyo basi wanafanya halala kwenda kusuluhisha na kuwaweka pamoja wale ambao kwamba walikuwa wanaenda kufariqiana ndio ikatokea mashakil kama hizi ilipokosekana nyoyo zenye rahma nyoyo ambazo kwamba zikiona kwamba watu hutengana basi zinauma ndio nyumba za Kiislamu zikawa zinaporomoka nyumba zikawa zinasambaratika na ikakosekana watu ambao kwamba watachukua hatua ya kuweza kutengeneza maneno basi tukaingia katika shida ya maisha ya ndoa katika mjitama zetu za Kiislamu hali zilibadilika watu wakabadilika watu ambao kwamba wamebakia ni watu waongo watu ambao kwamba hawana ukweli ndani yao hata inna zawj ya buliya bilmushkila maa zaujati wajada sadiqa la yuzakkiruhu bi rabbihi, wala yusabbiru Watu waliosalia sasa hivi katika mjtama ya kiislamu wengi wao ni wale ambao kwamba endapo mmoja akipata shida ya maisha ndoa yake akaenda kumweleza kwamba mime katika nyumba yangu kumeharibika jambo kadha wakadha hawezi kupata rafiki ambayo kwamba atamweleza kwamba basi allah subhanahu wa ta'ala anatuelekeza tufanye hivi na hivi hapati rafiki ambayo kwamba anamuelekeza kwamba subiri katika hali hii bali rafiki yake wa kwanza ni yule kwamba anamuondoa na kumtoa katika nyumba kama ile ama kusababisha furka baina ya wanandoa kama ile. Hao ndio wa watu waliobaki ambao kwamba wanataka mpasuko Ipatikaniwe Beina ya wanandoa, maudhi ipatikaniwe Beina ya wanandoa. Basi hali ilipobadilika, watu wakabadilika, mambo ikaharibika vilevile kabaki na amaisha katika hali hii ambayo kwamba kila siku tunashtakia tunalia kwamba shida zimekithiri shida imezidi mpaka inafikia watu kuvunjiana heshima baina wa wanandoa wanapata wanandoa wanatusiiana matusi makubwa wanafikia mpaka kutusi wazazi ya upande wa pili ama upande wa kwanza mwanamke anatusi wazazi wa upande wa mume na vile vile yule mume anatusi wazazi wa upande wa mke mpaka inafikia kuvunjiana heshima sababu kubwa ambayo kwamba tumegundua ni watu wameachana na maamrisho ya Allah Subhanahu wa Ta'ala na watu wameshikamana na yale ambayo kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala amewakataza watu wameachana na mwenendo wa Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam kisha wakashikamana na mwenendo ambao kwamba sio ya Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam ili mtu atatuliwe jambo lake ambalo kwamba linamsumbua katika maisha imma katika nyumba ndani ya ndoa ama chochote katika rizki jawabu ipo ndani ya Qurani jawabu ipo ndani ya kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na katika mwenendo wa mtume Muhammadin sallallahu Alaihi wasallam fama hiya hizi Shida hizi ni zipi ambazo kwamba zinasababisha nyumba za Kiislamu haipati utulivu na furaha anasema sheikh ma hiyya asbab hadhihi almashakil akasema ataeleza sababu hizi na vile vile ataeleza ilaj yale sababu ambaye kwamba watu wakichukua basi itaondoka hizo shida na vile vile akaeleza kwamba ikitokea shida hizo yule mwanamume ama mwanamke atachukua hatua gani isiwe hatuo ambayo kama anachukua ni sababu ya kuvunja zaidi nyumba ile Sheikh akaanza akisema amma almasulatan almas'alatani al-ulayan ma hiya asbabul mashakil wa ma hiya ilajuhha fi kitabillahi azza wajalla wa sunnati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam anasema amma mas'ala mbili ambayo kwamba alieleza ni sababu za kuleta dhiki ndani ya nyumba na furqa na makosano ni zipi na ni zipi ilaji ambayo kwamba itaondoa hizo mashakili akasema zipo katika kitabu cha Allah Subhanahu wa Taala ambaye ni Qur'an na vile vile kunayo katika sunna ya Mtume واحد sallallahu alayhi wa Fasa fi hadithin wahidin man nazara ilayha fiha wajadaha tarji'u ila sababin wahidin anasema shaykh. Endapo mtu atatizama kwa undani zaidi atapata haya yote ambayo kwamba tunaiangazia kwamba inasumbua nyumba zetu na viki inaleta ndani ya nyumba zetu inakuwa katika hadithi moja kila mwenye atangalia na akazingatia kwa jicho la ndani katika maisha ya ndoa shida inatokea wapi atagundua kwamba ipo katika sababu moja kisha akasema na hapo ndio inazaana mashakili Sababu yenyewe Sheikh akasema huwal al-i'radu 'anil kitabi wasunnah ni pale watu wanapojiweka mbali kutoka katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam hapo hapo endapo watu watajiweka mbali kutokana na kitabu cha Allah na sunna ya rasuli alayhi salatu wassalam hiyo ndio inakuwa sababu kubwa ya mavurugano sababu kubwa ya kufariqiana sababu kubwa yakudharaulia na mpaka kuvunjiana heshima baina ya wanandoa ni kujiweka mbali Kutukamana na kitabu cha Allah na sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akato hadhili uh, kutoka kwa Quran Allah subhanahu wa ta'ala alivyosema katika sura Taha waman a'raba 'an dhikri fa inna lahu ma'ishatan banka yeye tambei kwamba hataipa mgongo utajo wangu yani Quran fa inna lahu ma'isha tambanka. hakika bila shaka, huyo atapata maisha ya dhiki huku duniani kwa hivyo yote vile vile miongoni mwetu ambayo kwamba atakuwa ameoa ama kuolewa kisha wakajiweka mbali wakaipatia mgongo Qur'an na mafunzo ya mtume Muhammad sallallahu alayhi sallam. asitaraji isipokuwa ataishi maisha ya dhiki katika maisha ndoa yake pamoja na familia yake kwa ujumla Kisha hii ni wa'id ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala anawajulisha watu msione ni bude tu kunayo sababu ni kujiweka mbali na ma, ma, mafunzo ya Allah Subhanahu wa Ta'ala Kisha Sheikh akanele kusema ma min abdi yurid az au yaqa'u fi zawaj wa yanharifu 'an hadhihi alkitab wa sunna illa athaqahu Allahu min hayati ad hakuna akuna yote ndio kwamba atataka kuoa ama ameshaoa kisa kajiweka mbali na kupinda kutoka uko kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna illa Allah atamuonjesha maisha ya diki katika nyumba yake kwa kule kujiweka mbali na Qur'an na kujiweka mbali نا منندى الرسول عليه الصلاه والسلام لقد أدب الله الزوجة وأدب الزوج في القول وأدبهما في العمل ورسم منهجا سويا وطريقه قويا وصراطا مستقيما لا يضل ولا يزه عنه الا هالكون انا اسمع كما الله سبحانه وتعالى اممفنذا مناممه نا فيله في كمفنذا منامكه katika kauli yake na katika amali yake yanafaa kufanya vipi na akaweka njia ambayo kwamba imenyooka njia ambayo kwamba akiifuata mmoja wetu hawezi kupotea isipokuwa ile ambayo kwamba ameangamizwa yani Allah ameshapanga maisha na vile vile maisha ya ndoa Allah ameshaipanga Endapo mmoja wetu atashika hiyo njia inavyostahili basi hawezi kupotea wala hawezi kupata dhiki akasema law anna kulla zawjin wa kullu zawjati law mwanamume ama mwanamke aradatu an tadkhula ila bayti zawjiyyah anataka kuingia katika maisha ya ndoa sa'alat angelikuwa anauliza ma hiya huququ zawaj fi kitabillahi wa ma hiya huququ zawaj fi sunnati sallallahu alayhi wa sallam endapo mwanamume ama mwanamke Anapotaka kuingia katika maisha ya ndoa, akao ni mwenye kumuliza swali "Je, ndoa ni nini katika kitabu cha Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ndoa inatufunza kitu gani? Yaani ni nini ndoa katika kitabu cha Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nata, nataka kufahamu ndoa kutoka kwa kitabu cha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nata, nataka kufahamu ni nini ndoa katika sunna ya Rasul alaihi عليه الصلاه la Laingelikuwa watu wanafanya hivyo, haingelikuepo hata mtu yeyote anateseka wala kupata dhiki katika maisha yake. Lau wangelifuata watu, hiyo mchoro ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala amewachorea ya maisha ya ndoa, basi watu wengi wangekuwa wanafurahia maisha kama ile. Na maisha yote ya ndoa imekusanywa na kauli hii ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anasema Allah Subhanahu wa Ta'ala fa imsa'kum fa imsa'kum bima'rufin aw tasrihan biihsan wenu basi mushikamane na hao wanawake kwa wema au tasrih biihsan ama mtakapofikia wakati ambayo kwamba haiwezi tena kufanyika sulhu basi muwaate hao wanawake kwa wema vile vile muwaate pale ambapo kwamba hakuna mgogoro baina yenu kwa uzuri zaidi <coughs> Hii wasia wasiatuni Allah. Hii ni wasia kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala waja wajawake. Mkishikamana na wanawake basi mshikamane na wanawake zenu kwa uzuri zaidi. Na mnapotengana basi mutengane vile vile kwa ihsan. Mtengane vile vile kwa ihsan. Wala msitengane kwa maovu, msitengane kwa kudhuriana. Kisha Allah Subhanahu wa Ta'ala akasema wala tumsikuhunna dhararan lita'tadu wala musiwashike hawa wanawake pamoja na kuwa mumeshawachukia hamutaki maisha na wao mukawashika kwa kuadhuru mukavuka mipaka za Allah subhanahu wa ta'ala Allah anasema wa man yaf'al thalik faqad zalama Yoyote yeye anayekuwa watafanya hili jambo anakuwashika wanawake ndani ya nyumba zao hataki kumuwacha na hampendi wala hamtendei haki yoyote ile amemshika tu kwa kumdhuru ma nafsa hakika atakuwa amedhulumu nafsi yake Asa tunafaa kujua maruf ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anatueleza katika aya hiyo tuliyosoma kabla fa imsaku kushikamana na hao wanawake kwa uzuri tutaijua vipi hiyo maruf ni nini maana maruf tukitaka kufahamu ma'na maruf basi turejee Sira ya Rasul Alaihi الصلاه Wasalam namna alivyokuwa anaishi na wake zake namna alivyokuwa Anaamiliana na wake zake Yeye Rasul Alaihi Salatu والسلام ndio mume bora zaidi katika hii ulimwengu miongoni mwaume wote ambao kwamba wapo Kwa hiyo tunafaa kuangalia sira ya Rasul Alaihi Salatu Wasalam alikuwa anaishi namna gani Kwa sababu ya wakti tutatoa mifano tatu peke yake Mfano wa ya kwanza ني رضي الله عنها عائشه الله سبحانه وتعالى مدي ي انا اسمع رسول عليه الصلاه والسلام walikuwa kimkadimishia maji yani Aisha anampelekia عليه الصلاه والسلام maji yakunywa rasul عليه الصلاه والسلام kwa sababu ya rahma kwa sababu ya mawadda yake kwa sababu ya kuishi kwake رضي الله عنها fungua hiyo maji kisha uinywe wewe kwanza kunywa hiyo maji wewe kwanza kisha akishamaliza kunywa maji ile Aisha radhiallahu anha rasula anashika maji kama ile anaikunywa kwa sehemu ile ile ambayo kwamba Aisha alikuwa ameikea mdomo yake. hii ni kitu ambacho kwamba inaonesha utu wa rasula alayhi salatu Wasalam kuishi kwake kwa uzuri na wakezake. zake ni nani miongoni mwetu leo hii anaweza kumwambia mke wake kitu kama hicho labda akishamaliza kunywa kwa glasi ile ile tu amekunywa maji nusu kisha anaikunywa yeye kitendo hiki kidogo ambacho kwamba labda watu wanaidharau ni sababu kubwa ya kutengeneza nyumba ya Kiislamu ikawa ni sehemu ya furaha mke wako anapokuletea maji amekukadimishia maji mwambie kunywa kwanza kisha unibakishia nusu kisha kunywa kupitia sehemu ile ile aliyokunywa mke wako atajifahidi na kwamba kunao mapenzi baina yako na baina yake Hivu ndiyo rasul allah salatu wasallam aliishi na wake zake vile vile alikuwa akiuma nyama katika mfupa na amrasul allah salatu wasallam kabla ajala mfupa kama alikuwa anampa aisha radhiyallahu anha kisha anamwapia kabisa kula kabla yangu mimi kisha kisha kula semuida ile, ile ambayo kombaliuma rasul allah alayhi salatu wassalam alikuwa akiyuma semuile ile kupitia mdomo wake hiyo ni qima kubwa ya mapenzi na vile vile kumfanya mke wako kuona kwamba unampenda je sunna hii ya rasul allah alayhi salatu wassalam tunaifuata ama tumeiacha kama Tumewata tufahamu hapo ndiyo sababu ya kuanza mgogoro na mavurugano kwa sababu wa hakuna rahma na mawadda baina ya wanandoo wawili Vile vile mfano wa pili ni Aisha radhiallahu anha vile vile. Imepokewa kwamba walikuwa wanacheza wale mahabasha siku ya Eid katika msikiti. Michezo yao ya mishale. Kisha watu walikuwa wanaona michezo ile Aisha radhiallahu anha alikuwa haoni ako nyuma ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. nyuma amgongo wake asa rasulu alayhi salatu wassalam alipomwona Aisha alimuinua Aisha radhiallahu anha amesimama akamuinua aone kisha akawa anamuliza Aisha radhiallahu anha hal faraghti Aisha radhiallahu anha akawa anamjibu rasulu akisema la ba'd. bado sijatosheka kuona rasulu anaendelea kumbeba anamuliza mara ya hal faraghti je Umesha alenza kuona anamwambia la baad bado sijamaliza kuona rasula alayhi salatu Wasalam ni mtume yeye katika ile sehemu yeye alikuwa ni muhisimiwa walakin hakuona aibu hakuona kwamba yeye ndio yeye Bali alifanya kitendo hiki kwa sababu ya kumwengiza mke wake furaha katika moyo wake je kunaayo ambayo kama wanafanya miongoni mwetu haya ambayo kama ni sunna ya rasul alayhi salatu wasallam tunafaa kuifuata mfano wa tatu نجاء الاسود ابن يزيد اليكو تابعيل جليل انيتو اسود ابن يزيد قام كيوكي متوم محمد صلى الله عليه وسلم عائشه رضي الله عنها حديثني صحيح ايبو صحيح sahih bukhari كيف يكون النبي صلى الله عليه وسلم في بيتي akamuliza Aisha radiyallahu anha sabba kama yule jaa mtun Muhammad sallallahu alayhi wasallam alikuwa anaishi vipi na nyinyi kwa nyumba yake radiyallahu anha akajibu jawabu fupi akasema kana yakunu fi khidmati ahlihi kana yakunu fi tuko katika hali ya kufanya shughuli za nyumbani na shughuli zimekuwa nyingi basi alikuwa anapenda kusaidia sana na mambo anapenda kutusaidia sana katika mambo yetu na nyumba yetu li annahu kana rahiman kwa sababu rasul alihi salatu wasalam alikuwa ni mwenye huruma jeu sunna hizi ambazo rasul alihi salatu wasalam alituatia tunashikamana navyo sisi leo hii endapo tutakuwa na jawabu ya kwamba tunashikamana nazo basi nyumba ile bila shaka iko na furaha lakini tukiwa tumezitenga mwenendo hizi ya rasul alaihi salatu wasallam basi bila shaka nyumba hizo zitakuwa na dhiki ndani yake na itakuwa tunashtakia kila siku shida shida shida katika nyumba zetu ambazo kwamba tumeoana kisharia anasema allah subhanahu wa ta'ala wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahma in fi dhalika laayatil liqawmin yatafakkarun ma katika ishara zake allah subhanahu wa ta'ala nikukumbieni nyinyi wake zenu kutukamana na nafsi zenu katika ishara zake allah subhanahu wa ta'ala nikukumbieni nyinyi wake zenu kutukamana na nafsi zenu litaskunu ilayha ili mpate utulivu kwa hawa hawa na wake وجعل بينكم موده ورحمه ان الله سبحانه وتعالى اكداليا بين ين يعني وان دوه ولي موده ما بيني ورحمه نكرميانا يا رسول عليه الصلاه والسلام وكذاك تkiwa رحمه في ذاك وكذات هذه المشاكل حتتكوepo فهذه المشاكل كلها اما ان يكون زوج لا يعاشر بالمعروف او الزوجه لا تعاشر بالمعروف au tajidu zawjan yamsiku wala yutliqu wa yusrihu ihsan hizi shida zote zinaletwa na mabapo matatu ya kwanza kabisa ima utamkuta yule mume haishi kwa uzuri na mke wake katika nyumba ile ama utakuta yule mke haishi kwa uzuri na kumtendea mema yule mume wake katika ile nyumba ya Kiislamu ama utamkuta yule mume amemshika yule mke wake katika nyumba hamtaki hamfanyii chochote hana haja na yeye lakini amemshika kwa kumburu wala hamtaliki wala hamuachi kwa wema hii ni sababu ya nyumba kupata moto ambaye kwamba moto ule inaunguza zaidi ya moto wa kawaida kwa hiyo shekha akasema kwamba haitoki katika haya matatu na tumeshaieleza kisha shekha akasema kuna sababu ambazo kwamba zinasababisha mashakil zinakuwa katika nyumba za wanandoa wa Kiislamu. Akasema ya kwanza kule nyoma al-i'rad 'ala kitabi wa sunna. huwa sababu raisii. Kule kujiweka mbali na kuipa mgongo kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na wa mtume Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam ndio sababu kuu ya nyumba za Kiislamu kupata shida na kupata dhiki na kutokuelewana kisha akasema kunazo vile vile sababu zingine ambazo kwa mmezigawanya katika mgawanyo kwa viwili ya kwanza akasema ni sababu zinazotokea kabla ya ndoa kuna sababu ambazo zinasababisha nyumba kama ile baada ya ndoa kuwa na diki ni sababu ambazo kwa zinatokea kabla ya ndoa na vile vile upande wa pili akasema ni sababu zinazotokea ndani ya ndoa tuangalie sababu ambazo zinatokea kabla ya ndoa ni zipi ambazo kwa zinakuja kuathiri ndani ya ndoa ya kwanza shekha anasema ikrahu zawj ala azwaj au ikrahu azwajatu ala zawaj ni kulazimisha mwanamume kumuoa mwanamke ambaye kwamba hamtaki ama kumlazimisha mwanamke kumuoa mume ambaye kwamba hamtaki hii ni sababu kubwa na hii ni jukumu ya auliyaa mawali na wasimamizi ya hao vijana wawili wakike na wa kiume endapo hawataki endapo mmoja kati ya hawa hawataki basi wasilazimishwe katika ndoa mtu hamtaki mtu lakini familia inafanya bidii na bidii mpaka mwisho Wanaozesha kwa nguvu kwa, kwa, kwa kulazimishwa na hawataki wanachukia basi hii ni sababu kuu ya kuweza kupatikaniwa shida katika nyumba kama ile na ilaji yake na kitu ambacho kwamba kitazuia isitokee kitu kama hicho ni gani? Qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam amatueleza alayhi salatu wassalam katika hadithi yake بنفسها من bikru tusta'dha wa idhnuha sumatuhha wa athyibu Yaani yenye kuponya ugonjwa huu ni hii Ni mwanamke ambaye kwamba hajawahi kuolewa. Anapotaka kuolewa basi aomwe idhini. Aombe idhini kwamba kuna mtu amekuja anataka kukuoa amekuposa. Je, unamkubali mtu yule? Rasul alihi salatu wa salama anasema huyu bikra akiulizwa kuhusiana na jambo kama hilo idhnuha wa simatuha. Idhini yake ni kule kunyamaza kwake msichana mdogo ambaye kwamba kuolewa kiulizwa, kuna mtu amekuja kukuposa jeu unakubali kunyama za kule ndiyo inakuwa ni kukubali kwake sawa kisha atheid, yule ambaye kwamba ashaolewa kitabu kisha akaachika idhini yake ni yeye mwenyewe akona idhini zaidi ya walii wake naam anapotaka hmm. mtu fulani basi ni bora zaidi awachiwe kumchukua yule ambaye kwamba anamtaka lakini bikra anafaa kuulizwa asipelekwe tu asichukuliwe kwa nguvu na akapelekwa hii itakuwa ni sababu ya kuvunjika kwa ndoa ama endapo watakuwa wanaishi watakuwa na kwa maisha ya wiki ya pili nukta ambayo kwamba inaleta mashaka katika ndoa kabla ya watu kuoana ni suu tarbia suu tarbia ni malezi mabaya na hii inakuwa ni jukumu la wazazi endapo watawalea watoto wao katika malezi ambayo kwamba ni mbovu malezi ambayo kwamba sio sahihi basi itakuwa ni sababu ya wale watoto kukuja kuteseka katika maisha ya ndoa mfano wazazi wawili baba na mama wako na watoto wao katika nyumba watoto ambao kwamba ni vijana na wasichana na katika nyumba ile kila siku wazazi wale wanatukanana wazazi wale wanagombana na kuzozana kila wakati hii vile vile ni tarbia hii ni malezi ambayo kwamba wanalelewa watoto wale. Wanakuja kugundua na kuona kwamba kumbe maisha ya ndoa ni kuvurugana kila siku. Kumbe maisha ya ndoa ni kuzozana kila siku na Wanasoma kupitia wazezi wao kisha kesho kesho wakiolewa wanakuwa na suu tarbia malezi mabaya. Vile vile yule kijana upande kwake anajua kabisa kwamba mimi ni kioa. Yule mke wangu jitakuwa ni haki yangu kumtukana, kuzozana na yeye na kumpiga na kumvunjia heshima vile, vile yule msichana atakuwa anapoolewa katika akili yake amesha jazwa na wazazi wake kwamba doa ni kuzozana doa ni kutukanana doa ni kuvunjiana heshima doa ni kupigana kwa hivyo ni jukumu la wazazi wawili wa kiume na wa kike kuwalea watoto wao malezi ambayo ni nzuri na hiyo ataibeba malezi ile mpaka katika maisha yao ya ndoa na watazembea katika koalea wafahamu Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema wala yahmilunna athqalahum wa athqalan ma'a athqalihim wala yus'alunna yawm alqiyamati 'amma kanu yaftarun. Watabeba mezigo ya hawa watoto, madhambi ya hao watoto katika maisha yao ya ndoa. Hao wazazi wa widi. Kama mliyofunza malezi ambayo kwamba ni maovu, malezi ambayo kwamba ni mabaya wakifanya katika maisha yao nyinyi vile vile mtakusanya dhambi yale na siku ya kiyama mtaulizwa kuhusiana na malezi ambayo kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala aliwapatia majukumu. Ilal. Kitu gani kitasababisha isitokee hiyo suu tarbia? Kala salatu mani min faahsana wa faahsana illa kuna lahu hijaban minan nar rasul alayhi salatu wassalam anasema endapo mtu atapewa watoto wa kike wawili atapewa watoto wa kike wawili ama zaidi kisha akawalea katika malezi ambayo kwamba ni mazuri Akawafundisha tabi ambayo kwamba ni nzuri ambayo kwamba na dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala inaambatana na Qur'an na Sunna rasul عليه الصلاه والسلام basi hao mabanati watakuwa ni sababu ya yeye kutokuingia motoni Watamkingia kutokana na moto wa Jahannam kwa sababu ya kuwalea katika manhaj ya Allah Subhanahu wa Ta'ala hili ni sababu la kuweza kuepusha shida katika fiuta ya wale watoto wa Wakala waqala عليه الصلاه كثيرا عليه الصلاه والسلام ان تطعئ دعوه يا التربية هي سوء تربيه انا اسمع اذا صلت المراه خمسها انت يعني عندما اتكاب تكلهز عباده yake السلامه على 5 وصامت شهرها كذا اكفها موزي وك واطاعت بعلها كذا كم تي دخلت من أي الابواب الجنة شاءت اتاينجيا katika jana na mlango yoyote yule ambao kwamba anaitaka yeye yani atakapofunga yule mwanamke saumu ya ramadhani kisha akawa ni moyo kutii mume wake kisha akawa na kusimamisha ibada yake asala mara tano kwa siku ataambiwa siku ya kiyama aingie katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala katika mlango yoyote yule ambao kwamba anayependa kwa hivyo tumegundua kwamba suu tarbia ni sababu ya kuvuruga nyumba ya watoto wa wale wazazi wawili wakiwalea katika malezi mazuri itakuwa ni sababu ya wale watoto hao wa wawili kuishi katika mazingira mazuri ya maisha ya ndoa ya tatu ni al-mughalat sababu ya tatu ambayo kwa inasababisha dhurubu na mzozano na kutokuelewana ndani ya maisha ya ndoa inayopatikana kabla ya ndoa ni al-mughalatu fil muhur fi hafalati zawaji ni watu kufanya mahari kuwa ghali zaidi na vile vile kufanya israfu katika hafalati za ndoa katika sherehe za harusi watu wanafanya israfu mwanamume anapokuja kuposa Anakatiwa mahari iliyokuwa kubwa zaidi kisha inafanyika israfu katika hafalati kupitia pesa ya yule yule mwanamume hiyo ni sababu kubwa ya kuvurugana ama ya kuleta kutoelewana baina ya kuoana baina ya yule mume na mke kwa sababu gani amesema hivi? Kwa sababu yule mwanamume anapokatiwa mahari labda 1500 na ziada. Anakuwa katika akili yake anafahamu kwamba huyu nimemnunua na pesa hii yote. Anafahamu kwamba nimemnunua huyu na 1500. Kwa hivyo kesho kesho kutwa anapomwambia naomba unipigie labda pasi guo yangu kisha yule mwanamke akasema mimi siwezi kukupigia pasi kwa sababu mimi niko busy huku inamkasirisha yule mwanamume kwa kukumbuka nilitoa tano na zaidi kwa sababu ya kukuchukua wewe leo hii unakataa aje kunipigia pasi unakataa aje kuniandalia chai na nilikununua wewe na karibu saba kwa hivyo mughalatul muhur hii ni sababu kubwa ya wale wanandoa wawili kukuja kuvurugana na kutokuelewana katika nyumba kama ile ya Kiislamu dawa ya, kupu, ya, ku, ya kupoza kupooza kidonda hicho dawa ya kuzuia isitokea watu kuvurugana watu wasietiana ma, mahali ambayo kama ni Wasifanya wasifanye israf katika hafalat katika sherehe za harusi qala alaihi salatu wassalam anna abara an-nisaa aisuruhunna mauna Rasul عليه Salatu والسلام anatupatia dawa ili wasije wakavurugana wanandoa wawili katika nikaha yao na maisha yao ya ndoa basi akasema hakika mwanamke mwenye baraka zaidi katika maisha ya ndoa ni na mauna ni yule ambaye kwamba ameolewa na mahari iliyokuwa rahisi yule ambaye ameolewa na mahari iliyokuwa rahisi ndapoku watu watafata ma mafunzo haya ya Rasul Alaihi Salatu والسلام haitapatikaniwa mavurugano baina ya wanandoa naam katika maisha yao ya ndoa hizi ni sababu tatu ambazo kwa mzo zinatokea kabla ya watu kuoana ya kwanza tumesema ni uh, kulazimishwa katika ndoa ya pili tukasema ni malezi mabaya baina wa wazazi wa wale watoto wanakuwa ni sababu ya wale kuishi pia vile vile namna walivyokuwa naishi katika maisha ya ndoa yao na ya tatu ni mughalat kufanya ghali katika mahali. Kunazo sababu ambazo Sheikh amesema inatokea ndani ya ndoa baada ya watu kuoana. Ya kwanza kabisa ambayo kwamba inasababisha watu wasielewane, watu waburugane, watu wasiishi kwa uzuri ni su'ul mu'asharatu baina azwijain. Ni watu kuishi kwa ubaya, watu hawaishi kwa uzuri, watu hawatendani wema baina ya mume na mke. Hii ni sababu kubwa ambayo kwamba inasababisha nyumba za waislamu ambazo kwamba zimefanywa doa ya kiislamu hawana furaha suu almuashara watu wanaishi bila kutendeana wema baina ya wanandoa qala allah ta'ala allah subhanahu wa ta'ala nitweleza wa'ashiruhunna bil ma'ruf fa in karahthumuhunna fa 'asa an takrahu shay'an wa yaj'al allah fihi khayran Muishi na hao wanawake kwa uzuri. Muishi na hao wanawake kwa uzuri. Fa'im karihtumhunna fa'asa an takrahu Na pale mtakapofikia na wakati ambao kwamba mwanao achukia, wapendi Fa'asa an takrahu shay'an. Huenda mtakuwa mnachukia jambo bali kwa kwamba ni nzuri, wa yaj'al Allahu fihi khairan katira. Na Allah akajalia katika jambo hilo la kuachukia kuna khairikum katika dunia yake. Wanaifasiri na am, salafu salih Naa na qawlihi Ibn Abbas mayradi anhu katika aya hii tuliyosoma wa yaj'al Allahu fihi khayran katiran ay waladan salihan Allah subhanahu wa ta'ala atamjalia yule mume mwenye kusubiri na mke wake akaishi naye kwa uzuri hata kama ana maudhi wanda Allah subhanahu wa ta'ala kajaalia huyo mke akakuja aka, aka, aka kuleta mtoto mwema waladan salihan mtoto mwema kwa yule mwanamume ذكروا عن رجل من سلف الصالح دخل عليه طالب العلم كنهم mtu ambaye kwamba katika salaf salih ni alim kubwa aliingia kwa yule alim mwanafunzi wa ilm faraa ibnan akamuona mtoto ambaye kwamba baran anamtimzazi wake kisawa sawa faajiba bidhalik akapendelezishwa sana yule mwanafunzi na jambo hilo falamma kharaja Alipoondoka yule mtoto kuenda labda katika chumba ama sehemu yote ile qala zalika alimul jaleel yule alimka mueleza yule mwanafunzi atajabu mimbiri umefurahishwa sana na, na utifu wa mtoto huyu kwangu mimi qala na'am yule mwanafunzi akasema na'am akasema alim wallahi laqad ashart umma wallahi mimi nimeishi na mke wangu yani mama huyu kijana miaka zaidi ya 10 ama 20 ama 30 lakini ma tabassamat fi wajhi yawman qat nimesha naye kwa uzuri kabisa pamoja na kuwa hajawahi kabisa kutabasamu na mimi hata siku moja katika miaka 20 ama 30 fa sabartu nikasubiri katika hali ile na nikaendelea kuishi nae kwa uzuri fa awadhalillahu khayran matara. Na Allah Subhanahu wa Ta'ala akanibadilishia hiki kizuri ambacho kwamba unaiona leo hii. Kwa hivyo kule kusubiri na mke ambaye kwamba anakuudhi na vitu ndogo. ni sababu uone ndio ikawa ni sababu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kukubadilishia ambayo kwamba ni mzuri zaidi ya hiyo ambaye kwamba uko nayo. Ule alisubiri yule mke ambaye kwamba anamsumbua Walakin Allah Subhanahu wa Ta'ala akambadilishia mtoto akazaliwa katika ndo ile ambayo kwamba ni mtifu wa ajabu ilaji hathi mushkila dawa ya kuponesha kidonda hicho ambacho kwamba tumeeleza hapo nyuma ya mwanamke kuishi naye kwa uzuri labda mwanamke yanakusumbua ilaji ya mushkila hiyo ni asabru wa tahammul mastata ila dalika sabila ni kusubiri yani unaishi na mke lakini anakudhi ya maudhi dogo dogo ilaji yake ni kusubiri Dawa yake ni kusubiri na kujisubirisha kivyo hivyo vile utakavyoweza. Huenda ikawa ni sababu ya wewe kupata khair katika wale watoto ambao kwamba watazaliwa na mkiki kama yule na utapata vile vile ajra kubwa sana kutoka kwa Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuangalie qissa ya Umar radiyallahu anhu, Amirul Mu'minin. Alikuwa ni Amirul Mu'minin azama hizo. Alimjia sahaba anaitwa Aqil radiyallahu anhu kumstakia mke wake amemueleza jambo bali kwamba amemfanyia maneno ambayo kwamba ama kitendo ambacho kwamba kimemudhi anakuja kumstakia Umar radiyallahu an alipofika kwa mlango wa Umar akasikia sauti ya mke wa Umar ipo juu anamtusi Umar vile vile anamsomea Umar radiyallahu an aliposikia habari hizo akageuka akaanza kurudi nyumbani kwake kwa sababu pale alipokuja kustaki amepata vile vile situation ni hiyo. Alipokuwa anaenda Umar radhiyallahu anhu akatoka kamoona Aqil, akamuita akamwambia Aqil, ulikuwa unasema nini man? Aqila akamwambia nilikuja kukustakia mke wangu ananisumbua, mke wangu ananiodhi kule nyumbani. Lakini nilipofika nikakuta mambo ni haya haya hapo kwao vile vile. Umar radhiyallahu anhu akamueleza yule Aqil radhiyallahu anhu kwamba mimi ninasubiri katika hali hiyo. Ni wajibu kwangu mimi kusubiri kwa sababu huyo mke wangu ndiye anayeninyonyeshia watoto wangu, ndiye anainifulia na ambogo zangu na ananifanyia kazi zangu za nyumbani hapa. Kwa sababu ya hiyo ndio ninasubiri. Kwa sababu ya hiyo ndio naishi naye kwa awe vile, vile. Kwa hivyo wewe pia fanya hivyo hivyo. Kwa hivyo ilaji ya msikila hiyo ni kusubiri mke anapokuudhi na vitu ndogo. mke anapokuwa حسكي منينو لكني قويت دغدغوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم رسول عليه الصلاه والسلام انا تطاطي دعوه بادو اكيدسما لا يفرك أي لا يبغض مؤمنا مؤمنه انكره منها خلقا احب منها اخر رسول عليه الصلاه والسلام انا تطاطي نصيحه ان مؤمن انا قمتك ام اراكوكيا نعم مع مؤمن من زكي جبل فلان او تابع فلان basi kunaayo tabia vile vile ambapo kwamba lazima anapenda anapenda kwa uyo mtu ukichukia tabia fulani kwa mtu basi kunaayo tabia fulani vile vile ambapo kwamba wanapenda kwa uyo mtu sasa kwa sababu ya hiyo inabidi umfanyie subra kwa sababu ya hiyo inabidi umuonee huruma huenda ikawa sababu ya siku moja ye kuongoka siku moja ye kuacha kukusumbua na kukudhi ukimfanyia subra kwa hivyo ilaji ya hiyo shida ni kusubiri na kumwombea Allah subhanahu wa ta'ala mwongoze pamoja na wewe. Waqaala alayhi salatu wassalam khayrukum khayrukum li ahlihi wa ana khayrukum li ahli. Rasul alayhi salatu wassalam akatupatia nasaha akasema mbora wenu ni mbora kwa wakezake zake wa ana khayrukum li ahli. Na mimi ni mbora zaidi kwa wakezangu Naam hii ni katika akhlaq ya Rasul alayhi salatu wasalam alikuwa ni mbora kwa wakezake sio kama watu wengine katika zama hizi wanakuwa ni wabora kwa wale wasichana wa nje na kuwapenda na kuwafanyia molaafa na muamala nzuri lakini kwa wake zao hao ni pilipili na moto kwa hiyo Rasul alayhi salatu wasalam anasema mbora wenu ni mbora wenu ni mbora kwa watu wake na mimi ni mbora kwa watu wangu faman arada an yakuna min alakhyar yatanbagu anataka kuwa miongoni mawabora falihusin ila zaujetihi wa yukrimuha basi amfanyie wema ule mke wake na mkirini sababu ambayo kwamba inaleta shida katika maisha ya ndoa ya pili baada ya watu kuona nisuudhan ni watu kudhaniana vibaya watu kujengeana fikra potovu fikra mbaya baina wanandoa na ndoa alayhi salatu wa salam Anatueleza alayhi salatu wasallam sisi wanaume istawsu bil nisaa khaira muishi na hao wanawake kwa uzuri Naam mwanamke ama mwanamume wanandoa ndoa wawili wakijengeana suudhan hii inakuwa ni sababu ya mashakinu ujia. Labda mtu yupo na simu yake kisha katabasamu kuangalia simu yake akatabasamu ya tu yule aliyekuwa pembeni hima ni mwanamume ama mwanamke ashajenga dhanna ashaweka suudhan mambo huyo bila ya shaka anacheka tu na mwanamke mwingine katika hiyo simu anacheka na mwanamume mwingine kwa hiyo simu kwa hiyo kujengeana suu dhann ni sababu ya nyumba kuvurugika na kutokukua na amani na Allah subhanahu wa ta'ala ametukataza na jambo hili la kudhaniana vibaya pasina ushahidi anasema Allah ya ayuha alladhina amanu jitani mukthira min adh inna ba'd adh-dhanni anatueleza Allah enyi waumini ejtanebo كثير mbali na kudhania dhania kwa wingi inna ba'd az-zanni ithm atika ba'adhi yadhanna ni madhambi na ni makosa kwa hivyo sio kila kitu ambacho kwamba umejenga kwa akili yako kuhusu mwenzako wako yani wanandoa ukawa nadhania tu kwamba huyu huenda akawa hivi ama huyu huenda akawa vile hii ni sababu kwamba ni ya pili ambayo kwamba inapatikaniwa ndani ya ndoa wa baada ya watu vibaya ilaji yake ni kutukudhaniana ilaji yake ni kudhaniana wema mabaina ya waumini na mwisho na ya tatu sababu ambazo kwamba zinaleta Kufarikiana na kudhuriana na kuchukiana na kuishi kwa ubaya ndani ya ndoa ni tadakhulul ghairi fi shu'uniz zawj wazauja ni kuingiza watu wasiokuwa naam nyinyo wawili, wanandoa wawili kuingiza watu wengine wasiokuwa nyinyi katika mambo ya ndoa yenu hii ni sababu kuu ambayo kwamba inavuruga nyumba kama ile inaondoa undo, ina raha yote hata l'um hata kuingiza mama mzazi Wayule mume ama wa mke ama baba Wayule mume ama wa mke ni sababu kubwa ya kuleta mvurugano Endapo watangizwa katika mambo wa ya ndoa ya hao wawili Endapo Imetokea sintofahamu baina wa wanandoa wawili basi inachostahiki ni wamalize wao wenyewe mambo yao wala wasiwaingize wasiokuwa hao wawili lakini endapo wakiingiza wasiokuwa hao wawili ima baba ama mama ama madada ama makaka hii inakuwa ni sababu ya kuvurugika ndoa kama ile na kukosa raha na amna kadhalika wasababu kuna watu ambao hawana nidhamu Ima ni baba ama mama hawana nidhamu hawana dini katika maisha yao wakiingizo tu katika ndoa wanakuja kuuliza jambo ambalo kwamba hata ni haramu kwa wao kuuliza wanauliza jambo ambalo kwamba hata ni haramu kwa wao kuuliza naam sheria na ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa mfano kisha wanakuja kuuliza hata anakuzuia kutoka anakuzuia kutoka ni amri kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala jambo hili siyo ya kuuliza hili ni haramu kuuliza kwa sababu ni amri ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo haifai kuingizwa wasiokuwa nyinyi wawili ila kwa dharura ya hali ya juu. Na wa kuingizwa ni watu ambao komba ni waadilifu, waaminifu na wenye kuficha siri ya nyumba kama ile. Isiwe tu mtu oviovio tu anaingizwa katika naam nyumba kama ile katika mambo ya ndoa. Hii inaweza kuwa sababu kubwa ya ndoa kuvunjika. Inaweza kuwa sababu kubwa ya ndoa kuvunjika. Kwa hivyo kuongeza wasiokuwa nyenyu wawili katika maisha ama mambo ya ndoa yenu huenda ikawa ni sababu ya kutoelewana nyinyi tena. Anatuhadharisha Rasul Allah عليه الصلاه والسلام na anatupatia tiba ya hili. Anasema عليه الصلاه والسلام katika maana ya hadith la anallahu man afsada imra ala zawjiha wa la anallahu man afsada man afsada ala sawjatihi Amemlani Allah Subhanahu wa Ta'ala yeyote kwamba atamuondoa mwanamke kwa mume wake. Amemlani Allah Subhanahu wa Ta'ala yeyote ambaye kama atamuondoa mwanamke kwa mume wake. Na vile vile akasema Rasul Allah عليه wa والسلام amemlani Allah Subhanahu wa Ta'ala yeyote kwamba atakuja kuharibu na akamuondoa yule mume kwa mke wake. Hii ni wa'id hii ni adhabu kulaaniwa na Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu ya mtu kuharibu nyumba ya wenzake hii ni hatari inamaanisha unafukuzwa kutoka kwa rahma ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu ya hili tu wa miongoni mwa hao ambao kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anasema Tuwe miongoni mwaomba kwamba wakisikia wakiingizwa katika mambo wa ya ndoa ya watu huwa wanafanya haya mawili wanahusiana kuwa katika haki na vile vile wanahusiana kuwa na subra hao ndio watu wa kuingizwa tukapewa mifano kadha endapo ikitokea shida kama hii dawa yake ni ipi anasema sheikh ni alluju ila allahia azza wa ni kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala sana akufanyie wepesi katika mambo ya ndoa wasiingizwe ikitokea mume baina yako na mke wako basi kitu ya kwanza kabisa ni umwombe Allah subhanahu wa ta'ala awaelekeze katika njia ambayo anailivia na, na nuku ya pili anasema ni Adua Ni kumuomba Allah du'a mfano akatoa dalili katika Qur'an aliposema Zakaria wa zakariya ithnada rabbahu rabbi la tadharni fardan wa anta khayrul warithin له lahu wa wahabana lahu yahya wa aslihna lahu zawja wa aslihna lahu zawja alimuomba allah subhanahu wa ndani ya maisha yandua, ya ndoa ya wanandoa wawili basi ni bora zaidi wawe ni wenye kuhifadhi sala hizi tano kwa wakati wake yanavyostahiki itakuwa ni sababu ya wao kupata maelewano wasuali uh, alulama na kuwauliza maulama ambao kwamba wameielewa dini vizuri na vile vile ikitokea unataka kuuliza ulize wale ambao kwamba ni wakubwa katika umur na wako na sifa mbili hizi sifa ya dini na sifa ya amana sifa ya dini na sifa ya uaminifu kwa hiyo ikitokea mashaka kushinda, hauwezi tatua wewe ndani ya nyumba waulize maulama Mas, mashaka limenikuta kadha wakadha wada ikawani mashakili ya kidini waka kutatulia kidini na ikiwa labda ni mashakili ya kikaida wafuate wakubwa katika uh, sunna na vile vile wawe na din na wana, na waaminiifu watakuwa ni sababu ya kutengeneza ndoa kama ile. Na vile vile mnapoenda kushtaki ama mnapoenda kuuliza maswali basi mu wa kweli. Sheikh anasema la antakuna an takuna sariha Lazima uwe unaeleza ya kweli kabisa. Na vile vile uwe ni mtu ambaye kwamba unasema iliyokuwa sawa. Usiwe mtu ambaye kwamba unaficha ya nyingine, unatoa nyingine pale ambapo komba unaona itakuonea hapo unayenyamazia pale ambapo komba anakutetea ndo unaiiweka ukienda kuuliza basi kuwa mkweli katika ambapo komba ametokea na mna inshallah Allah. Allah subhanahu wa ta'ala ataleta khair na vile vile nokta naona time ni ikitokea mavurugano baina wa ndao wawili kunayo vile hil. Kuna vile hili kunayo vile vile ilaji dawa ni utoke pale mlipokuwa mmevurugiana kwa mfano, munvurugiana ndani ya nyumba. Ikitokea mazozano yanazidi, basi ni jukumu ya yule mume atoke kwenye nyumba na na aende sehemu ya mbali. Ama labda aende kwenye chumba nyingine achukue wudhu na asali. Na Namuombe Allah Subhanahu wa Ta'ala am Na vile vile tujihadhari tuji, tuji, tuji sana na nukta ya kwanza, tujihadhari sana na wenye fitna. Na wenye fitna ikitokea Watu wamekosanana ndani ya nyumba. Watu wajihadhari sana na, wa na fatani. kwamba ni wafitini. Watu wasiyoeleze mambo yao wafitini. Kwa sababu kuna wengine wanapoelezwa tu kwamba kunayo shida baina ya mimi na mke wangu, moja kwa moja anaanza fitna. Hati vipi? Anamuuliza kabisa. Huu mume alisema vipi? Ati alisema kadha wakadha. Yaani wani mwanamke unaambia kitu kama hicho na kwenu. Kuna nyingine wanamwambia we ni mwanamume wa nyumba, Raisi wa nyumba. We ni kiongozi wa nyumba unaambiwa vipi kitu kama hicho? Na mwanamke tena. Yaani fatanin, na nakwambia kabisa na mwanamke. Anakuambia kitu kama hicho na huona nyamaza. Sasa tujihadhari sana kupeleka maneno yetu kwa watu kama hao ambao kwa manifatanin. Naam na haya ndiyo ambayo kwamba tumejaliwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala kugusia kwa sababu ya wakti na Allah Subhanahu wa Ta'ala aturekebishia nyumba zetu na ziwe nyumba za Kiislamu. Na tufuate Qur'an na Sunna. Na tuwe tunapoenda kuchagua wale wanawake basi tutchagua wanawake wenye Na vile vile wanawake wanapotaka kuoleo. Wakikishe kwamba wanachagua mwanamume mwenye dini na tabia. Basi nyumba kama ile itokuwa imesalimika na haya yote ambayo kwamba tumeyaeleza. Kwa haya machache mamba Allah Subhanahu wa Ta'ala fizalina alladhina yastami'una alqawla faittabi'una ahsana.